Xavier Letearen poesia eta pentsamendu poetikoa ezagutzeko parada eskentzen duen liburua dugu Alex Gurrutsagak argi taratutakoa. Xavier Lete, haberriaren poetak antaria izeneko liburuaz, mintzatu gara Alex Gurrutsagarekin. Lete buruz nik esaten dut maiz eta pentsatzen dut, Leteri buruz deno dakigula, Euskaldun guztio dakigula zerbait batzuk, ba igual kantaldiren batean izan ziren noizbait, beste batzuk irakurri diote poemaren bat, Egon goda, ba, leheteren anekdotaren bat gogoratzen duenik, edo gogoratuko du politika egintzen nola ibili zen. Zan egitzen, denokak igu zerbait, eta horrek erakusten du lehte bat, oso figura ezaguna zela eta gauza, gauza asko egin egintzituena. Eta ni pikat jende hori daukat buru, ez, e, Liburu behitazten duen, esaten duen, bueno, lehte ezagutzen dugu, baina egin egindezagun berbisidatze bat bere obrara eta bere figurara. Eta hori da nahi nuen pixkat ikuspegi ahalik eta osoena eman. Eta horregatik pixka dago toalatuta kronologikoki, hasi hildo marka datik, eta mila da marrean iltzen arte. Eta errepasatzen ditut, ba, esango nuke bere lan ildoen eta bizitzako ba, ibibideko puntu nagusiak. Bere zikip, sartu ditut elementu biografikoak, noski, gero daude poesiaren eta kantagintzaren gauza jakina. Eta baita ere, nire ustez ezinbestekoa baita, lete ulertzeko, baita testu inguruari dagozki ere. Nozena. Ba, esango dugu, alberdania argitaletxarekin, eh, dagoeneko eh, salgai dela, plazaratu zuzun saiakera kera eberra, aberriaren poeta kantaria. izenburuari buruz ez dizu galdetu, aberriaren poeta kantaria, zergatik? Po, Hasiko eh, naiz parte erraza izan daitekenetik, poeta kantaria, ja, aspaldi jarri zioten izen hori, idurubai iru itamarreko amarkadan, bere ala nabarmen duzen lete, ba, bere letrak, ez zirelako, protesta kantuetan ohikoak ziren modukoak, bat zuen gauzak esateko beste modu bat, Bernardo Batxagari irakurri nion, adibidez, leteren gauzak esateko, kantuetan zeukan gauzak esateko moduekin, harrituta gelditu zirela bere garaian, ez? Orduan, poeta kantaria ja, orduan bazen, poeta kantaria. eta gero bizi guztian izan zen, nik uste dut, bi alderdi horiek zituela, poeta eta kantari nagusik, beste hauza batzuk ere bai, baina bi gauza bi alderdi beti landu zituen. Eta berriarena, esango nuke, Bi zentsutan jarri nahi nuenik, ezagite sumatuko den edoz baina bi zentsutan jarri nai nuen. Alde batetik aberriaren gaiak betik eskatu zuelako eta ikusten da Hasierako liburu eta kantuetatik, Jairu 1900ko hamarkadatik hasita, ikusten da aberriarekiko. Nikoski Euskagarria zaiz naiz, kezka zuela eta interesazuela eta beti azken poema liburura arte eta azken poesia errezitaldira arte mantendu zuen aberriarekiko kezka pentsa 2009an higaino urte betelenago, ere aberriari buruz gauzak esaten jarraitzen du. Mendeherdi batean, hori izan zen bere gai importante bat. Hori gai bezala, eta esango nuke, jauz harria pikinbagia horrekin, lete izan zela euskal oso harreman estua lortu zuen poeta kantari bat. Ibitzen zait, lortu zuela benetan euskal komunikatzea. Orduan esango nuke, bai ez, badela aberri honen denon, gutxiago edo gehiago denon, poetaka kantaria bat. Ba, Aberriaren poeta kantaria izeneko liburuari buruzko osetasun gehiago bilduko ditugu Arratsaldeontako Gaurzerberi saioak. Jountz, eguskia